Ці ночі Черниш довго не міг заснути. В землянці було жарко. Поруч хропів сагайда. Він весь пашів і, миркаючи у вісні, щоразу закидав на Черниша важку гарячу руку, намагаючись обійняти. На протилежних нарах рівно дихав Брянський. Місячне сяйво стелилося через поріг землянки, зникаючи кожного разу, коли понад бліндажем проходив вартовий. У головах Брянського сидів телефоніст, тихому викаючи якісь ніжні мелодії і раз у раз викликаючи когось. «Зоря! Зоря! Я грім! Повірка!» І знову наставала така тиша, що здавалось насторожні кроки вартового чути на весь світ. Чернич лежав широко розплющеними очима і дивився у перекриту рейками стелю, згадував матір, яка десь там, у гарячих краях за Каспійським морем, Думає, певно, зараз про нього, може, уявляючи собі, як він кидається своїм тілом на мразу доту. «Женю», – говорила вона йому при останній зустрічі, – «я знаю, який ти буваєш запальний, гарячковитий до самозабуття, ти занадто романтик. Звичайно, я не раджу тобі бути поганим воїном або ховатися за чужі спини. Я знаю, що ти на це не здатний, і, може, саме за це найбільше тебе люблю». Будь таким, яким ти є, Будь мужнім, відважним, Знищуй їх, Але, Женю, хлопчику мій, Не кидайся власним тілом нам бразуру доту, Бо я знаю, Це такі, мабуть, як ти кидаються, Але ж це так жахливо. Бідна мати, Скільки вона зараз передумає? А він лежить у спокійній землянці, І війни нема? Є лише білий місяць на порозі, талунки кроки вартового, та якась дивна зоря, що її молодий телеграфіст раз у раз засвідчує свою готовність. І все ж Черниш відчув, що він досяг сьогодні чогось незвичайного, щось дуже важливе трапилося в його житті. Завтра вранці він уже найтиме шляхом з ясними дороговказами, п'ючи студенну воду з зелених храниців. Віднині перед ним звівся мор, і Черниш уперся в нього. Дороги всі попереду зімкнулися, і вже нікуди не йдуть, аж поки він сам не проб'є той мур, щоб скручені, як пружини, дороги розправилися і полетіли знову вперед з дороговказами для інших. Ні, тут не можна жаліти себе. Що було б, коли б ми всі почали раптом жаліти себе? Черниш стримано зітхнув. «Ви не спите?» – подав голос телефоніст. «Га?» «Та кажу, дівчата набридли, дзвонять і дзвонять. Чого їм треба?» «Гвардії старшого лейтенанта. І все не наші позивні. Якась барізка, якась фіалка. То розбуди його». «Не можна». Старший лейтенант наказав відповідати всяким фіалкам, що його немає. Вранці Шовкун, ординарець Брянського, вносить казанок, ложки, розтилає рушник і нарізає на ньому хліб. Все це він робить з якоюсь особливою селянською делікатністю. Що там підводиться скудлачений сагайда, щоб заглянути в казанок? Знову гвардії горох. Здоров був, давно бачились. Шовкун, я вас слухаю. Я знаю, як ти мене слухаєш. Горілка є? Сьогодні не давали. Сагайда глибоко задумується. Так от, знай, шовкун, каже він, позіхнувши, твоя калина взяла собі приймака, милиціонера. Сагайда уважно стежить, яке враження справляють його слова на ординарця. Завжди після такого жорстокого жарту Літній боєць починає блимати як дитина. Очі його заволікаються м'якою туманною вологою. І весь він також м'якне, тане, ніяково посміхаючись. Що ви, товаришу в гвардії лейтенанта, не може цього бути? У нас і міліції нема поблизу. Вона вся в гайсині. Сагайда думає. Однаково, зв'язалася з бригадиром, каже він. Бригадир привіз їй соломи. «А вона йому за це...» «Годі тобі!» – спиняє морчачий з Брянських. Сідають їсти. Шовхун стоїть біля дверей і здається, що його зовсім нема в землянці. Взагалі він має дивну властивість – зникати при очах, ставати зовсім непомітним і ніколи нікому не заважати». Але досить, здається, Брянському. Хочу вісні окликнути його, як шовкун одразу тихо відгукнеться. Я вас слухаю. Гайда їсть голосно жвакаючи. Після їжі йому хочеться закурити. Але він знає, що в усього батальйону в ці дні пухнуть вуха без цю Ти не куриш? Питає він Черниша. Ні. І не п'єш? Ні. І дівчат не цілуєш? Черниш червоніє. Аса Гайда вже починає нарікати на Романію. Зледенна, нещасна країна. Хати без демарів, бо на демар Антонеску накладає податок. Тютюн не сій, бо це державна монополія. Всі наші недокурки визберли по дорогах, а кажуть Європа. Брянський теж потерпає без курева, але стоїчно зносить свої муки. Шовкун легким рухом зібрав посуд, перемив, перетер. І хоча сам він обертався повільно, проте робота в його руках якось йшла сама собою швидко і до ладу. Уже він все зробив і знову стояв вільний та, переступаючи з ноги на ногу, несміливо поглядав на старшого лейтенанта, якого, видно, обожнював. «Да, обкурились», – скажеться нарешті і Брянський. «Хоч би раз за це потягти» товариш у гвардії старший лейтенант, зрадівши, озивається Шовкун своїм ласкавим, проникливим голосом. «Я трошки маю. У конверті прислала». «Килина!» – кричить Сагайда. «Та чого ж ти мовчиш? Давай, мащий!» Закурили. «Шовкун!» – гукає Сагайда, пожадливо затягуючись. «Хіба це тютюн? Це якась мерзота!» То я трохи буркуну підмішав виправдується Шовкун. Наші хлопці всі буркун курять. Він пахучий, а румуни багато його розвели на своїх полях. Ну, дьга, каже через деякий час Сагайда, не наведжу оці оборони. Копай і копай без кінця. Свято діло наступ. Я тільки тоді відчуваю, що живу, коли наступаємо. Черниш, чим річ? Дай мені адресу якої-небудь учительки або гарномші. Для чого? Напишу їй листа, виллю душу. Це все гайдеманія. Він пише багато, куди попало і кому попало, з єдиною метою – одержати фотографію. Якщо ж він досягає свого, то кілька днів ходить, розмахуючи карткою, показує кожному свою дівчину, якої ніколи не бачив, і, напевно, ніколи не побачить. Але я знаю, раптом додає він, хмурніючи, що вона не свою вислала. Чому не свою? Бо сама вона ряба. Ти ж її не бачив. Це одно ряба. Тоді його не чіпайте. Він сердито заховає фото в свій гаман і надовго замовкне. Чернешеві все це здається легковажним блюзніством. Я не розумію, каже він, як можна писати людині, якої зовсім не знаєш? А що ж мені по-твоєму робити, кричить Сагайда. Скажи, що мені робити? Добре, що у тебе є там якась узбечка, якась там селяма лейком, що жде тебе, збираючи бавовну і співаючи темну ніч. Кожного, хтось жде. Кожного. Мене ніякий чорт не жде, а дома. На обличчі Сагайди з'являється злісна гримаса, а губи починають дрібно тремтіти. Мій дім, брате, вітер розвіяв. І він розповідає свою історію, давно вже відому у цьому полкові. Ти ж, мабуть, не знаєш, що наша дивізія носить ім'я мого рідного міста. З гонором каже Сагайда, не знаєш? «Так ви. Моє рідне місто, і мені ж самому випало його визволяти. Це вже скоро рік вийде. Еге ж, Брянський? Через три тижні, якраз рік, подумавши, каже Комроти, надвечір зав'язався бій. Із цього завжди починає Сагайда свою історію. А опівночі ми вже вступили і в місто. Німці за Дніпро драпали. Зайшли ми все тріщить, горить, валиться. Відпросився я тої ночі в Брянського. Краще б ти мене був не пустив тоді, Ярково. Іду містом, наших бійців мало, цивільних зовсім нікого, аж моторошно. А вулиця вся горить, і впізнаю її, і впізнати не можу. І рідна вона мені, і вже якась чужа, страшна. Я ніколи не бачив такої моторошної червоної ночі. Звернув до заводу, проходжу ворота, де тисячі разів проходив. Порожні обгорілі коробки будівель, над цехами звисає погнута арматура, а внизу під нею висять авіабомби, як чорні смалені свині. Не встигли їх підірвати, ті. Кінотеатр в парку догорає, кожне дерево освітлене, Кожну гілку видно. А там же я колись і сидів, і обіймав, і пригортав. Чортма! Чортма нічого! Свіжі смердючі вирви та якийсь дріт під ногами полутається. Приходжу на околицю, на місці нашого будинку кучу гура, цегли та попалу. Та й усе то було моє щастя, брате. Попошукав, Поки знайшов в одному ляху знайомих сусідок, позгиналися, трясуться, впізнати мене не можуть. Довго переконував їх, що я справді Володька Сгайден, той, від якого всі паркани колись тріщали. Як ти змужнів, тобто постарів, як ти змінився, де мої, питаю. Батько, кажуть, ще зимою сорок першого пішов десь на село з тачкою по хліб, та й не вернувся. «Чи десь умер, чи снігами в дорозі замило, а сестру в Німеччину вивезли», – писала, кажуть, із Гамбурга, ще як була там на біржі. «А де ж, питаю, Муся?» – була така сусідка-лаборанткою, працювала в нас на заводі. «Ге-ге», – кажуть, – «Муся, Муся, за коменданта вийшла». «Як вийшла?» «Та так, чи з охоти, чи з принуки, а вийшла». І виїхала з ним. Деякий час усі сиділи, задумавшись. Потім Гайда раз, стріпнув головою, Откинув чуба назад. Раз. За все похвитаємось. За все. За все. Ще заплачеш ти, Німеччина, кривавими сльозами. Все тут перетопчемо. Ми не декі коні, щоб усе топтати, з несподіваною різкістю відрубав Брянський. «Не таки іми ждуть». «Знаю, знаю, ти одразу почнеш підводити базу», – відмахнувся нервово Гайда. «Не бавитись, що ми прийшли сюди. Скажи, Шовкун». Шовкун саме чистив у кутку автомат, видно, не втропав, про що йшла мова. «Скажи, правду я говорю?» Боєць боявся Сагайди, як на пасті, і тому, глянувши спочатку на Брянського, чи той не сердиться, нарешті згодився. А як же? Слухаюсь. Проте ця слухняність не заважала дотепному шовкунові ввечері від душі вкепкувати Сагайди колі найближчих своїх земляків. Зачурив в роті, якщо вона не йшла рити траншеї або отягати шпали для перекрить, перетворювались на справжні духовні бенкети, на якісь чарівні плавання із завмиранням серця по океанах далекого, мирного, інтимного. Повний місяць у небі, строшка тиша на землі. В ці місячні вечори бійці вилазять із своїх нір і збираються в траві за брустворами ходів сполучень. З тилу до самої вогневої підходить степ, Бійці лежать біля нього, як на березі великого пахучого моря. Високе небо незнайомого півдня, тевкий армат близького поля, діють на бійців, мов якийсь чарівний трунок. Зникають денні сварки, вгамовуються пристрасті, всі стають ближчі між собою, одвертіші, мирніші, тихіші. Хто буде ці жита жати, чути задумливий голос? Мабуть, осиплються і загниють на пні. Там не стільки хлібів, скільки мешта та бур'янів. Тут комбайном і робити ніяк. Що ж у них і родитиме, як не кукіль, коли сівозміни нема? Я бачив, на кукурудзі знову кукурудзу садять. Всяк так, мамалига, росте.